I tidningar kan man se en ledsen zebra överstruken med två streck tillsammans med texten Köp inte en zebra, vilket betyder att man inte ska köpa något onödigt. Men vad säger Pavel Rammel om det? Han som just skrivit en visa om en flicka som åt sin svärmor just har köpt en zebra, det enda som passade. Ja, man kan ju naturligtvis frångå flickan i det här fallet och sjunga visan på ett annat sätt. Så här till exempel. Ni vid arbetsdagens slut i julklappstankar ilar ut. Så visa något av handlar vett Och använd i rätt Köp inte en zebra Nej, nej Köp inte en zebra Nej, nej Köp inte en zebra Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Spar pengarna till bättre ting Med zebra menas alltså här Var sak som överflödig Så tänk er för vi var enda disk Och ta ingen onödig risk Köp inte en zebra Nej, nej Och köp inte en zebra Nej, Man måste köpa inte en zebra då Nej, nej Spara pengarna till bättre ting du. Det är dödligt, Om efter hyra skatt och bröd det kvarstår foga överflöd, så undvik var ekonomisk pers. I stil med så logisk kommers så inte en zebra. Köp inte en sebra, Nej, köp inte en sebra, nej nej, nej, nej, nej, nej, nej. Sätt pengarna på sparbanks poppa. Det är dödligt, En sebra betar girigt i sig klöver. Så handla inte randigt, handla inte randigt snart vid min pank. Nej, om ni vill ha några klöver över Så sätt om ett förståndigt, sätt om ett förståndigt i er sparbank Nej, ni, det vill ni, det vill ni, det vill ni, vill ni, vill ni, vill ni, vill ni, det vill ni, det vill ni, det vill ni, det vill ni, det och köp inte en zebra. Herradsrätten i Malmö friar i november den så kallade Esarpan eller Esarpsmannen, mjölnaren Nils Andersson. Han dömdes 1932 mot sitt nekande till livstidsfängelse för mord på sin hustru Hanna. I oktober 1947, efter 15 år, beviljas han resning i målet, till stor del tack vare ett energiskt arbete av advokaten Einar Bjuredelén. Under de nya förhandlingarna visade sig bland annat att ett huvudvittne vid den förra rättegången hade vittnat falskt.